أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني فاوتاكي عندما ناديتيني فصامت طولا لم اتكلم وقعدت عن ارض انتبهتوا عن اللهم نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا الله فانا مهدي له له لا الله وحده لا شريك له واشهد ان الله عليه وعلى اله وصحبه ومن بعد باسم što imamo u Kor'anu, što je trećina Kor'ana, a to su priče, događaje naroda, poslovnika, vjerovjesnika. Jedan jedinstven način odgoja kojima, kojima Allah Želšanov u nas uči kako da u stvari odgajamo sebe i svoju djecu, a to je da se pričavaju spominju događaj i priča istorijski, znači oni koji su tačni pouzdani, koji su se desili i iz kojih se izlače pouke. A, to bi trebalo da bude način odgoja nas sami i naše djeci jer ako Allah Žešanu trećinu Korana ispunio sa tim a, pričama i događajima, onda to ukazuje na njihovu važnost. I zato Allah Žešanu kaže faqsu sila qasasa, la'allahum jete fakkarun i priča im događaje, priče kako bi oni razmišljali, uzeli poku iz toga. Lekar kane fije qasasihim ibratun li li'u lil el U njihovim pričama, u njihovim događajima ibrat, za one koji pameti imaju, kako kaže Lešanu, na za všetko Jusuf. Prošlih put smo govorili o periodu vladavine genijalne ličnosti i najvećeg vladara srednjeg vijeka u Europi a to je Abdurrahmana Nasira i njegovog sina Hakana ibn Abdurrahmana. Pa smo spomenuli ono što se mogu spomenuti od velikih i e, jedinstvenih stvari koje se desile, koje, e, koje veličaju najviše nemuslimani, a to je onaj period slavni period i uh, najbolji naj, uh, i najuzvešeniji naj uh, period vladavine muslimana u Endelusu, a to je od Abdurrahman ibn Nasira i njegovog sina Hakama ibn Abdurrahmana. Poslije toga dolazi nam govor o uh, državi koja se zove, zove i, i, a, Amirije. što se vraća na uh, porodicu Ben-o'amir, jemensku porodicu. Odnosno, riječ je o tome da se u zadnjem periodu vladane hakema ibn Abdurrahmana, naši sina Abdurrahmana Nasira, da se, desi, uh, da se dogodila, desila i uradila jedna katastrofalna greška, a to je da kada je uh, hakem ibn Abdurrahman Kada je, kada je pogođen sa bološću paralizi, uzeo je za nasljednika, postavio za nasljednika svoga sina Hišama koji je imao 12 godina. Šta to znači? znači staviti dijete od 12 godina to znači postaviti osobu koja nije sposobna, koja nije u mogućnosti. Mi sa strani pametni, sa strani fizičke moći da upravlja državom. Ova velika greška od strani Hakema ibn Abrahmana, Alima učenjaka, Ašiq el-Kutub, koji je Ašiq ovao sa knjigama, osobe koja je uradila ono što uradila, što sam prošli put, na kraju svoga života napravi ovaku katastrofalnu grešku. Zašto? A pa zato, jel, kako može, el dijete koji ima 12 godina, Da, da vodi državu prema kojoj postoji opasnost sa sjevera od kršćana, od evropski kršćanskih država, koje jedva čekaju da iskoriste priliku i da nanesu poraz muslimanima u Endelusu. 366. po Hidži na ahiret Hakem ibn Abdurrahman, znači sina Abdurrahmana Nasira, valikana, ovog umeta, a na njegovo mjesto je znači, postavljen kao njegov nasljednik koji ga on vesjetio, a to je njegov sin Hišan, koji je imao 12 godina. Naravno, zbog njegove, zbog toga što je bio dijete, što je bio mlad, nisi imao drugog izbora nego da postavi tzv. Međilis saje odnosno kao neko opunomoćeno vijeće, savetodavno vijeće, odnosno opunomoćeno vijeće koje je upravljalo državom. To opun, opunomoćeno vijeće je predstavljalo tri osobe. Prvo prvo Hađiba, a to danas se ja prevodi kao neko jedan je prevodi kao kancelar, a drugi je stvar ispravndao. Hađiba znači u tom slučaju Hađiba bio Džafer ibn Abdulrahman Mushafi a on je bio na mjestu uh, reisa gubernatora i uh, predsjednika vlade. Naći to je prva osoba nači. U tom opunomoćeno opu vijeću koje umjesto halife vladalo, rek'smo nači da je od Nasir uvel hilafat da li svoje vladanje, nači, vohendilo se sad, tada bi on nači meviski hilafat. Umjesto halife, nači Hisama, vladale su vladalo je upravljalo držao vijeće koje je sastalo od tri osobe. Prva osoba nači bio je Džafer uh, ibn Rahmana Znači koji je bio na položaj, na funkciji predsjednika vlade. Druga osoba je bio, uh, bio je, uh, komandir ili načelnik policije, a u stvari on bi predstavljao kao uh, ministra unutrašnjih poslova, a to je bio Mohamed ibn Edi Amir. To je ta osoba za koju će se vedati čita večerašnje predavanje. Znači Mohamed ibn Edi Amir bio je porijeklom iz Jemena jedinaca. Treća osoba koja je bila u tom vijeću je bila majka Hišama ibn Hakema. Njegova majka koje je bilo ime Subah. Znači, te tri osobe su stvar, predstavljaju to ovo punomačeno vijeće koje je vladalo državom, trebalo da vlada državom uh, u ime halife Hišama ibn Hakema. Uh, ovdje treba znati jednu, jednu zanimljivu stvar, jel, da postoji poslovica. Da, arač svijetu, koji koji se kaže kaže al merkeb kad leti uha koji uha koji ima dva prisednika dvojica vođa ta jahalica će odnosno ta povorka ta grupa ta skupina će se potopiti merkeb onda misli se znači na na bilo koju vrstu, uh, uh, skupinu, grupu koja, se, koja, koja ima dvojcu namjestnika, vladara, uh, znači to je smisao poslovice, da, uh, da, da će takva skupina sigurno se potopiti, nestati, odnosno doživjeti uh, poraz. Odnosno o čemu govorimo? Govorimo ovdje o tome da da je ovakva je uprava državom bila je l osuđena na, na, na propast. I samo sa ove strane, je l da ima u slučaju gdje znači, poslovca poslodavac kaže, znači govori o ono što se dešavalo u stvarnosti, ali ona je one tačna i braća zer i na hadis, nama ono dobro poznati hadis koji su spominjali već dosad naši kada kada jednu osobu Kada, kada vi zaberete jednog emira i budete sa njim zadovoljni, pa vam dođe dođe neko drugi i pobuni se protiv njega, ubijte ga, mako on bio. A ovdje u ovom slučaju imam tri osobe koje su predstavljaju vlast u državu. O čemu se ovdje radi? Radi se o tome da je jedna od, od ove tri osobe Znači, u ovom slučaju, jedan je bio predsjednik vlade, jedan je ministar unutrašnjih poslova, a druga je bila majka, majka od halife. Jedna od ove tri osobe bila, se isticala potome što je imala jake ambicije, veoma velike ambicije po pitanju upravljanja vođenja države, a to je Muhammed ibn Abi Amir. Znači, Muhammed ibn Abi Amir, znači, bio je poznat potom. i, naravno, došla je prilika da to iskoristi prvo što je uradio Mohamed ibn Abiyamir, jedan od njih troje je da uzvari šta trebaju da se riješi ostale dvije osobe onutar tog opunomoćenog vijeća. pa je radio na tome da napravi nekakve smicalice zamke kako bi se riješio kako bi se riješio prvog ovog muškog djela, odnosno a to je predsjednika vlade Hadžiba, Džafara ibn Abrahmana Uh, ono što je ovdje zanimljivo i vrlo bitno da spomenimo to, da je Mohamed ibn Amir, znači to osoba o kojoj već razgovorimo, u svak po njemu je dobila uh, ovaj period ladavine u Endelusu, znači od, uh, od 366. do 399. za njegovim sinom koji ga naslijedio. Taj period je smatra, da, da, na, naziva se, znači, Devla Amirije, amirijska država u Endelusu obilježena po oboj osobi baš. Ta osoba je jako čudna. Da u toj osobi, znači da u toj osobi imamo spoj, ne, ne, spoj nečega nevjerovatnog. Spomenut ćemo detalje toga. Mohamed ibn Abi Amir šta je uradio? Napravio je smicalicu, našao je načina da zatvori da zatvori čovjeka da zatvori ovog hađija našao je nači razog povod jer on je bio jel svakako jel načelnik policije odnosno ministar unutrašnjih poslova i naš našao nekako smicalcu podmetno da bi za zatvorio predsjednika vlade da bi ga stavio u zatvor na je ciljom radio da bi ga se riješio jel? da mu ne bi usmeta u, u njegovim namjerama a ali ovdje znači zanimljiva stvar jel? da je ovaj čovjek, Mohamed Ibn Abiyamir, znači go radio, spomenut ćemo te stvari radio, znači da je napravio velikih i krupnih loših dijela od, od podmetanja, od ubistava, od, a, od zuluma nepravdi a, do tije mjere da da se tako takvu osobu može reći da, da nije normalna, da je luda. Znači da je, da je vrhunac pokvarenosti, nerijeda, fesada zbog koje je radio. Dok s druge strane jedan put vidimo da ta osoba radi tako velika dijela, tako krupna, dobra dijela sa islamske strane, da se ubraje među, među najveći uh, bojskovođe i muđahide istorije islama. Čudan spoj ličnosti. Znači, je ne, ne, jako neobična stvar. Ali doživjet ćemo nakon pomenemo te uh, te odriječeni odriječni stvarkve se prenosi, znači naravno ne možemo sve. Znači prvu stvar što uradio, znači, prvu stvar što uradio, znači smjestio je znači smjestio je Tom a, svom uh saučesniku vlasti koji je bio znači na, na mjestu predsjednika vlade Džaferu uh smjestio je mo da me podmetu nekakav kakav dogačaj, optužega, zatvori ga zatvor i nakon toga je narijao da ga ubiju naravno sve to uh, pod plaštom jel ovaj legitimnosti i i opravdanog načina u bista. Narci njegove njegove bio stvari da on uh, ostavice prosta za vlast. Ostala mu je druga osoba koja je problem u, u toj u toj upomoćena vijeću meči su a to je u stvari Majka od Hisama, od khalife. A ona je jel, ko žena jel, kao žena ona je bila jako slaba je I, i zbog sve svoje slabosti kao žena naravno jel žena ona nije mogla u to vrijeme da obnaša određene stvari, da izlazi u javnost, da čini ono što, što radi muško. Na tome strane nije, nije nutica jako a, omalovažen i, i stavljen po, u stranu, tako da nije bilo potrebe da on mora raditi nešto, nešto posebno da uradi sa njom, da bi je sklonio iz javnosti. Znači njena uloga postala jako neprimjetna, kao da i ne postoji u vlasti. Ovo znači znači da je Muhammed i Nebjamir preuzeo stvari države u svoje ruke. Pod im, znači, uh, bismin halife, znači, sa imenom u ime halife je to uradio. Znači, on, on sad upravlja državom u ime halife, Hišama ibn Hakema. Međutim, je, uh, on je imao, opet, da bi to uradio, on je imao, uh, imao drugih prepreka. Nije to mogao tek tako uraditi. Pa onda, da bi osigurao svoj, svoj položaj sa te strane, uradio je sljedeće stvari. Prvo oženio se sa čerkom od osobe Galeva ibn Abdurrahmana, a to zvari bio, bio je znači, general armije na mjestu generala armije u Endelosu. Znači, smišljeno je to uradio, zaprosio njegovu čerku i postao njegov, postao njegov zet. Kako bi osigurao šta? Osigurao stranu generala armije, znači sa njima, čim je njegovo zez, znači, to, to su jedna ruka, znači sa te strane je bio sigurno. E, ta njegova sigurnost, naravno njemu valja s kojej strani? Strane, e, strane je li da mu bude blizak, da mu može prići tom generalu armije, odnosno, kada je, kada je general armije, Gavljubin Abdurrahman, kad je e, skužio i, e, i vidio što on namirava, Da, znači, pojuje, i htio da reaguje na tu stvar, on je jel opet napravio, opravi, napravio znači neku legalnu, legitimnu smicalicu u kojoj je bio zatvoren general armije i naravno zbog svog velikog prekršaja koji radio, bio je ubijen. A što što to znači? Paze, znači, ubio je svog punca znači. Ubio je svog punca znači, da bi osigurao stranu vojske. Zatim nakon toga šta je uradio, pozvao je Džafer ibn Ali ibn Hamduna koji je bio, uh, je bio znači, uh, komandir vojske, komandant vojske u Endelosu, ali u onom dijelu, znači Maroka Magriba. Vi znate da u vrijeme znači Hakem ibn, ibn Abdurrahmana, da, da su oni i da znači, da je proširio državu en, znači Endelusku, hilafet Endeluski i na državu Magrib, odnosno današnji Marok. Pa je sa njim je pozvao ga da dođe Vendelus, izrazio mu dobrodošlicu, približio se njemu znači, na, na mudar način, zatražio je njegovu pomoć da se, da se utvrsti, da se utvrsti država vojske i tako dalje, da bi na kraju i njemu smjestio određeni proces, legitiman, od strani državi i što je odvel opet da, da i on završi ubijen, da je ubijen Što znači, vidite, redom kako ide, jel, kako koju osoba koja osoba treba da bi čuo svoj vlast, znači znači radio na takav način da znači, da mu smijesti određenu stvar, da ga znači ubaciju neki neku stvar zbog koje bude optužen jer on svakako je misao odbranim, misao uči prošli poslova. I znači odvedete odvedete akte ljude u proces koji završića ubijanjem kao re, kao legalnim ubijanjem po strani u strani državi. Nakon toga ubijedio je halifu Hisham ibn Hakim, halifu, taj koji je imao znači, 12 godina, koji je bio dijete, znači, ubijedio je njega da on usvari, treba znači, da, da se sakri od ljudi, da, da se sakri u svoje, u svoje dvorce, u svoje odaje, i da, da, da ima jaku zaštitu oko sebe, da mu ne može niko prići da ne bi ko napao ga da ne bi ko ubio da ne, da je bio je izložen nekakvim jel zavjerama, pobunama, revolucijama i tome slično da bude skloni i on čega štititi? Prvi čega on štiti, znači Muhammed ibn Abi Amir. A, a Timao je jel, Timao fti usvari da ga skloni naši iz sa mjesta osobe koja može uticati na vladanje u državi. Odnosno, ne samo to, nego što dalje, ubijedio ga je da halife, znači da halife u osnovi, znači oni trebaju da se kaže da se posvijete i badetu, ja. robovanja vlađešana, ja. a da stvari države, upravljanje države te ja, te zamorne, teške poslove, da stvari prepuste ja, svojim ministrima, ja, a on je jedan od njih i glavni od njih. Ja. I na, na taj način ga je, ovo znači upraštno rečeno, naravno ne ovako i na, ovaj, na ovim riječima, znači, ja, znači on je... Uh, Maltene odgojio ovu halifu uh, Hisham ibn Hakema na tome da, da prepusti stvari drugima da vladaje državom, ono sam prvenstvo ne na sebe, Muhammed ibn Amir, na sebe u stvari mislio. Da prepusti vladanje države u stvari kome? Ministrima države, a kao stvari njemu prvo. I, i to se stvari desilo. Ja. To se stvari desilo da je znači, Hisham ibn Hakem prepustio vladanje države potpuno, znači Muhammed ibn Amiru znači to je trajalo godinama da je Muhammed ibn Amir da sve sve stvari države, su sve stvari države bile u njegovim rukama da u stvari Hisam ibn Hakim kao halifa u državi znači apsolutno nije imao nikakve vlasti nije nikakvu odgovornost nije nije poznavao ni šta se dešavalo ni šta treba raditi šta ne treba oni se prepusli svojim znači tim to je nešto slično današnjim ovim ovim preživjelim kraljevstvima gdje je kraljevstvo kao Britanije nema uticaja na stvarnu vlast, ali eto postoji kao neka jel, tradicionalna titula, a u stvari je odpustio stvarnu vlast kao vlade i tome slično. 371. godine po Hić. Znači, nakon 5 godina, nakon što je Hišam ibn Hakem kao zvanični Khalifa bio, e, nakon toga, nakon 5 godina, znači, u toku ti pet godina on je uradio ove stvari, znači. Uradio ove stvari da bi učvrstio svoje mjesto u vlasti. I onda proglasio samog sebe da je on, imenom nazvao, da je on Hadjib al-Mansur. Znači, tim imenom se nazvao. Hadjib al-Mansur. Hadjib znači kao neki zaštitnik, zaštitar. Ili danas to prevode kao neki kancelar, znači pre, mimo njega niko ne može doći do, do, do Niš Nikakve stvari država ne mogu doći do halife, u stvari halife i nije imao nikakvu On je bio više neki kao slika. Neki, neki, nešto samo što kada se treba duož se treba duž da vide ljudi da, da ovo danas što je rekli, da se uslika jel je on to taj a val neko drugi upravlja i radi sa tašom Običaje bio znači običaje bio da da halife znači inače u, u, znači po istoriji islama i muslimana običaj bio da, da su halife sami sebe nazivali ovakvim imenima znači ovog tipa što on sebe nazvao znači da nazove sebe hakim bi amrillah Muqtadir billah, reš, Rešid, Nasir, e, Muayyid billah, Muayid bi Emrillah, itd. Poznate, znači, kada pogledate imena halifa, kroz bilo je bilo Emevija, bilo Basija, ovi, ovo, su, ovo su ti njihovi nazivi, oni gromoznosni veliki nazivi, ovaj naziv, mada u slušnjeni na njih jel, nisu baš bili doslovni tih imena. Uglavnom, znači, to je, to je bilo svojstveno halifama, ali ovaj put se dešava da je, neko ko vlada o ime halifi, a to je stvar njegov zaštitnik, Odnosno, on je bio na nivou naši, premijera, predsjednika vlade. Znači, čitao funkciju koju je preuzima, znači, al-Hajjib al-Mansur, znači, on preuzima kao da je premier vlade i on ima stvarnu vlast u rukama. I nije tu pojenta. Pojenta u tome da on ne samo da je premier vlade, nego on sebe naziva imeno koji inače kalife se nazivali imen, znači, al-Hajjib al-Mansur, onaj dodatek Mansur. Što i naše halife su dodavali kao obilježje tog halife. svakih halifa je ta neko obilježje sa kojim se nazivamo. Ovo u stvar ukazuje šta? Ukazuje stvar na to kojko stvari on preuzio stvari u svoje ruke. Do te mjere je to znači da se, se na Mimberu, znači nije se samo dovilo halif, i naše praksa je na hodbama da se dovi za halif što je i pravno čelijeski da su uputi na kraju do džumir da su uh, uputi do ovaj za khalifa da ga Allahšan podrži da ga učisti da mu da njegove saradnike uh, koji su dobri koji da poziva uh, pozivaju na dobro odvrčaju zlo i tome slično uh, što je poznato da ona što se dovi a lovaj put šta se dešava? ova znači dešavala se da, da se sad spomine njegovo ime sa khalifom imenom na fudbalu spominje se znači ime Hadžibamensura naft zajedno sa imenom khalife prvi put se dešava je u uh, znači u Endels Ne samo tu, nego on počeo i novac koji su kovali, novac koji su imali empilusu, da se kovao sa njegovim imenom. Znači Hadjiba Mansur, njegov novac se kovali isto sa njegovim imenom. Onda knjige koje su pisane, znači sve stvari uh, koje su u osnovi račaju, znači koje su uh, svojstvene za halifu, ovaj put se znači spuštaju uh, i stavlja uz halifu ili mimo halife stavlja se imena hađiba mensura. Uh, Osvaris to ukazuje osvardaju da je on preuze sve stvari države u svoje ruke. Osvari koji je radio Abdurrahman ibn Nasir prejetodnik znači get od ovoga ko mi govorih isama je to da je on osnovao uh, grad Zehra na na sjeveru uh, na severozapadnom dijelu uh, u dijelu, uh, Andels, znači, uh, od, odnosno od o severozapadno od Kurtube ili Cordobije kako je danas zove, ja, ja govorim na, na arapskom jeziku kako se dogovara. Ja tako se prije dogovarale, znači ovo već transkripcija danas što se dogovara. Da bi da bi došao Muhammed ibn Abi Amir i osnovao grad i oni ljudi imaju svoj grad, znači i oni znači otvar kazu ne njegov muočet. Ja vladar kada dođe nešto novo u osnovu i neki novi dvorac i, i, i tome slično, toku stvari na njegovu ne mogu noći i njegovu obeđa da i on da otisak, da on utisni svoje svoje bistvovanje na Dunjalku i državu. Uh, Mohamed Imebn Amir osniva drugi grad, samo što je sad malo sjevero-istočno od, <coughs> sjevero od Kurtube. I nazvao je taj grad Zahirije. Znači što od Zahra, ovaj put Zahirije. Odnosno, poslije, naši, uh, umjesto uh, naziv Zahirije, uh, To je, ime se istovremeno koristilo sa drugim nazivom, a to je Medinatul Amirije. Vraća se na ovog, Muhammed Abija Amira. Znači, Amirijski grad, znači, grad Amira, Amirijski grad. Ja sam sam u početku rekli, znači, da je Muhammed Abija Amir, znači, bio koreklom iz Njemena Jemenac, znači Arab. A, on je onda ovaj svoj grad koji je on osnovao, prenio je sve stvari vezane za vlast, za upravu državom, prenio u taj grad, kao što je uh, Abdurrahman ibn Asir prenio u grad Zahra. Tako je on prenio u grad, u Amirije. Znači sve što je vezano za vlast od ministarstava, od uprave, od ovog, ono mi spominjalo uh, prošli put uh, gradi kako je bio taj grad uređen za vrijeme Abdurrahman i, uh, za Abdurrahmana Nasira, a ovaj put, znači, uh, Mohamed ibn Abi Amir uh, osnivajući novi grad kao, pre, uh, na, nači, kao glavni grad, znači, prenosi sve stvari što su vezane za upravu, za vlast u taj grad a znači tako da je taj grad postao u stvari jel, jel, os, znači, znači, glavni grad znači on je postao znači centralno mjesto u državi i dobio znači, i tu je izgradio znači takozvani jel dvorac znači dvorac u kojima bila upravna vlast i sve što je vezano za upravljanje državom znači sve one popratni popratni funkcije vezane za upravljanje državom 381. godine Muhammed ibn Amir je radi još čudniju stvar, a to je da, je da je znači proglasio da je njegov nasljednik, da je njegov nasljednik njegov sin nakon njegovoj smrti. Znači, pa, dobro, šta je čudna? Čudna je ovdje. Šta je ovdje čudna? Znači, poznato je da halifa ima svog nasljednika. Ako imaš halifu i halifa, znači, pa pred, uh, pred njegovu smrt ili, ili prije toga znači odredi se ko je ako u slučaju znači njegove smrti ili ubistva i to slično da ima njegov nasljednik to, to, to je poznato za halifa međutim ovaj put dolazi znači dolazi, imamo imamo znači predsjednika vlade pored halife i predsjednik vlade određuje sebi nasljednika oni odredio da je njegov sin taj koji će njega naslijediti što je neprihvatljivo jeel jer stvar halifa bi trebao taj koji određuje predsjednik vlade znači a to stvar sao stva kazio kazio znači je, kako je stvari čitav vlast preuzeo Muhammed Amir u svoje ruke. Usta govorimo jel, kao djela koja je radio, čime je ostvario on postao stva, stvarni vladar u državi. Stvarni vladar u državi stvari on postao. Znači ovo se prvi put dešavalo, znači, da u historiji da može jel, da može prijednik vlade da, da, on, da postavi svog sina za nasljednika, što je što je jel, što je smiješno jel, a, sa strani gledali upravljanje vlasti i, i vođenja vođjenja države. Znači to se deslo jel. Oni je postavio za svoga nasljednika Abdul Melika ibn Mensura. nakon njegovoj smrti da ga on naslijedi. Da bi 386. godine eh, nazvao samo sebe, proglasio da je on Melik Trkari, da je on kralj, plemeni ti kralji. A u je li, ovo u znači da je, da je praktično u stvari Hrvuda kaže da su oni izgradili svoju državu na, na, na ruševinima Emevijskog ilafeta. Da su oni stvari bili ti stvarni vladari u državi. Znači, ovo samo govorim u kontekstu toga jel, a, kako je on, a, na koji način je preozeo vlast i stvarstvo. Naravno, pazite, o, obični narod muslimanski nije bio zadovoljan, obični narod muslimani, nisu bili zadovoljan, osim da da halifa bude taj koji je vođa muslimana. I tu, a, tu instituciju oni nisu ne dirali. Znači, ta institucija ostaje, ali, rekli smo, u kojemu Znači u obliku samo slike, a u stvarnosti, naših vladar stvarni, kralj stvarni, vladar stvarni je bio u stvari Mohamed ibn Ebi Amir. Nakon toga, znači ta Amirijska država, znači već govorimo o Amirijsku državu, Amirijsku upravlju. E, šta su oni uradili? Znači oni su skoro na svim mjestima u Endelusu e, počeli da preuzmaju stvari u svoje ruke. U smislu, Htjeli su da učvrsti, da, učvrsti, znači da, da, da htio znači on, Amir, sa, sa svojim podanicima, da učvrsti i da, da ni, ni s jedne strane ne može biti slab da mu dođe, jel, da, mu, da može neko prići i srušiti ono što oni radi. Tako da je znači, pravo ova država nazva Deule Amirije, Amirijska država koja je trajala od 366. do 399. godine, znači od neke 33 godine. Znači, ovaj period se smatra da je znači, unutar emevijskog hilafe ta. A to znači da je halifa Hisham u stvari bio samo a, jel, a, samo u, u prenešenom značinu, u stvari bio halifa, a u stvari nije imao a, skoro nikakve laste. Da bi Mohammed bin Amir osigorao bilo koji vid pobunio protiv sebe, a, pošto je a, jemenski dio, Ara pa imenoca bio jako mal u, u Entelusu, godne sa strane brojnosti. Pošto je i sa druge strane imamo znači MeVije kao porodicu vla, vladarsku znači koja je bila jaka, imala veliku podršku. Eh, on je uradio nešto nešto jako zanimljivo znači. Eh, je stvar prevage onih koji imaju uticaj i držaj. Pa je podigao moć i slavu Berbera u njegovoj državi dižuju se na, znači na, na, berbere koji su bili tada su živili kao Jarapi i, i oni domaći Španski koji isprimili islam, portugalci Španski koji isprimili islam, domaće stanovništvo, znači on, sa njegovom vladnom dolazi da on daje prevagu berberima i stavlja njih na funkcije odeženije i sa, njih, i sa te strane, znači, učvršuje svoju moć vlast. da bi bio siguran sklapa sa njim vid nekakvog, jel skrivenog sporazuma i time, znači, totalno proizvima vlast nad državom. Znači, za što govorimo, znači, zato što, znači, Jemensko, Jemensko, plemena Jemenska, znači, Jemenska u Entelusu nisu bila mnagov brojna u odnosu na druga. Znači, pa je on morao da se pomogne sa stranom, sa, sa onim dijelom naroda unutar Entelusa koji može da učvrsti njegove sugera njegovu vlast. A otprilike ono što što se uh, ugrubilo i ukratko moglo reći uh, o tom uh, lošioj strani, o toj lošioj strani uh, Mohamed ibn Ebi uh, Amira. Znači to što se može njim prigovoriti, što je radio od dijela, uh, je bio da preuzme vlas u svoje ruke i sve ovo što je radio od, od ismicalica, od ubistava, od promjene stanja, a u, sklonjanje ovih postavljanje oni i tako dalje. Međutim imamo drugi ovo je znači jako čudna ličnost u istoriji Slama, da imamo sa druge strane je osobu znači, koja koja je jednostavno djelsnola i osvijet znači napravila veliku svjetlost u toj državi. Znači jako dobri djela ima. Neverovatno dobri djela. Da da nam neima ovaj prvi dio. Znači dobro to ovo je jedan od od najvećih velikana islamskog umeta sa svojim dijelima koje radi. Odnos, o čem se radi? Mohamed i Nebiamir je bio velikan muđahida. Znači, pravi, istinski muđahid. Znači, onaj u, u, u pravom, doslovnom, bukvalnom smislu, znači, prvak muđahida u ovog umeta. Znači, neobična ljuba predanost džihadu. Da, da, da se može znači, staviti na najviši stepin e, mu, e, džihada i muđahida u ovom umetu. Za vrijeme svoga života imao je 54 je bitke vodio protiv kršćana na sjeveru. 54 bitke koje nisu bile male, ne znam, velike bitke. Nijedno jedinoj bitke nije doživio poraz. To je, je slučan, to je jako neobično. I on je lično učestvoval u svakoj jedini. 104 velike bitke protiv krša. Pomenjujemo neke stvari. Ni jednu jedinu nije izgubio. On je sa svojim džihadom dostigao na mjesta, znači osvajao je mjesta koji niko prije njega, ni od vladara, ni jedan namjesnik nije došao na ta mjesta. Ni oni prvi, znači Tarik ibn Musa ibn Said i poslije njega Obdrahman, Gafih i tako dođe. Znači, ušao i mjesta, ona, ona, ona sahra, ona što nisu muslima nikad ušli osvojili, oni je u ta mjesta u, ušao i osvojio, porazio kršćana. Znači, u tem mjestima, u, u toj oblasti, što smo mi rekli, ta oblast što nikad muslima nisu osvojili, on je ušao sa svojom vodskom, porazio, napravio dar, u njihovim domovima, a to pri njega niko ne uradio. Znači, uh, vodio je džihad proti kršana u samim njihovim državama uđe u njihove države, prošijeta se kroz nje. Napravi im dar mar. Do te mjere, znači, da je on sa svojim osvajanjima došao do zaljeva Biscay, onaj poznati na sjeveru, znači Španije, znak, iznad Portugala Španije, onaj gor zaljev što postoji, na morski, znači on je došao do, do, do mora gore. Sve je što bilo. bio. Znači, do, do Atlantskog okeana, znači sve je tu, sve tu bio osvojio, na, na sjeveru. To niko prije njega ni uradio. بالله يزور المغاني مرتان ارجع على اهلي هناك